Zaharia 10. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primovară. Domnul scoate fulgerele și vă trimită o ploaie îmbășugată pentru toată verdața de pe câmp. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii procesc minciuni, visuile mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstori.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 Ei vor fi ca niște viteși care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Voi întări casa lui Iuda și voi izbovi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi căci mie milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și voi asculta. Efraim va fi ca un vitez. Inima lor se va bucura ca de vin, fiilor vor vedea lucrul acesta și se vor înveseli, inima lor se va bucura în Domnul. Le voi fluira și îi voi aduna, căci am răscumpărat și se vor înmulți, cum se înmulțeau odinioară. Îi voi risipi prin popoare și îi voi aduce aminte de mine în țări depărtate, vor trăi împreună cu copiilor și se vor întoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și îi voi aduna din Asiria, îi voi aduce din țara Galadului și în Liban nu le va ajunge locul. Israel va trece pe instrumterele mării, va lovi valurile mării și toate adâncurile râului Nil se vor osca. Mândria Siriei va fi frântă și toiagul de cârmăire al Egiptului va pieri. Îi voi întări în Domnul și voi umbla numele lui, zice Domnul.